ילדה את ירד אבי גדור, ואת חבר אבי סוחו, ואת יקותיאל אבי זנוח, ואלה בני ביטיה בת פרעה, אשר לקח מארד. ובני אשת הודיה, אחות נחם, אבי קהילה, הגרמי, ואשתמוע, המעכתי. ובני שמעון, אמנון ורינה, בן חנן,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 ופלציה ונעריה ורפיה ועוזיאל בני ישעי בראשם. ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה.